Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a félországgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közé. 6 óra, 50 perc van egészen pontosan. Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 0630 30 30 881 az SMS számunk. 22 881 a vezetékes telefonszámunk, és úgy néz ki, hogy a Tragikomikus szappanoperának legalábbis részben vége. Jugerős hitélet született a Ferencváros ügyében. A Ferencváros 105 év után búcsúzott a Magyar Bajnokság első osztályától. De még sose volt másodosztályú a Fradi, ugye? Még soha. De a Juventus se. És a, és a Juventus sem, a Juventus sem. Mert a Juventus is búcsúzott az olasz bajnokság első osztályától. Hát ez most úgy tűnik, hogy egy történelmi százon lesz. Sem a Juventus, sem a Ferencáros soha nem volt még másodosztályú. Az egyik csalás és bundázás miatt került a b ugye ez a Juventus, a másik azért, mert elcsalták, ellopták, elsíbolták a pénzét. Ez a Ferencváros a leggazdagabb magyar klub, a legtöbb bevétellel rendelkező magyar klub, amelyik hát a többek között a Bajnokok Ligáját, és, és valóban milliárdokat keresett például legutóbb a jó Gerzsonnal, Gerzolinnak az eladásán. Valahogy... például, de micsoda pénzeket pumpált bele még Várszegi annak idején, hát emlékszel? Meg olyan szerződéseket hozott tető alá a Nike-val például, a Vestellel, ami most már tékom, hogy hogy az például a magyar futó. A Bolószektor József is, is kemény összegeket itt is, <gül> rakott bele, mint, mint miniszter. Jó, hát a magyar sportvilágának legnagyobb pénznyelője. Csak azért nem mondom, hogy a magyar gazdaság világának legnagyobb pénznyelője, mert ennyire naív azért nem vagyok, de az biztos, hogy a sport tekintetében a, talán a legnagyobb, fene, legfeneketlenebb kút a Ferencváros. És most elsőjét Léket kapott a Ferencváros B-ligás, szurkolók egy nagyon... Én láttam tegnap, kerek... ott, ott hajtottam el a, a Fradi klubház előtt, és ott már gyülekeztek a szurkolók, Te, kiegyenesített kaszákkal, de tényleg. Én... Jó, de, de azért az, az is jellemző, hogy én emlékszem, hogy amikor még én jártam nagyon régen Fradi meccsekre... Te fradista a... voltál? Aha, aha hmm. hát de ilyen gimnázium. Biztos, időkben. hogy mások, mások vitték rossz utakra téged, nem? nem, nem, nem mások tett... bűne nem az én hibám. Öt, ötször tízszel ennyi ember gyűlt össze mondjuk egy új rangadó után Furujás anyázni. Aztán <coughs> <coughs> Furujás nem kopott el. De Furujás <coughs> az furujás, <emberek> <coughs> <Igen>. <coughs> furujás versus the people. Ez volt a, a mérkőzés és végül furujás győzött. Mire Furujás lelépett, addig stadion már Kongot. Az az érdekes, hogy Furujás ugyanakkor elmondhatja, hogy ő bentartotta a Ferencvárost az első osztályban. Ó, hát hihetetlenül sikerű, sikeres klubvezető Furújás János. Mert... Van-e után most már ez a kérdés? Nem, nem. az, hogy van-e Hát, <laughs> hát pont, pont, pont erről van szó, hogy, hogy Furújás alatt ugye a Ferencváros nyert X bajnok, hát legalább, hát le, hát legalább legalább hármat, vagy négy, négyet nyert. Négy, négy bajnokságot nyert Furújással a Ferrari. A ja, sikertörténet. Jó, hát ekközben János, a jó János persze többször megpróbálta eladni a klubot, hogy, hogy profin működtetve legyen. Aztán ez valahogy sohasem sikerült. De most komolyan mondom, hogy ember életébe annyit nem tárgyalt szerintem egy projektről, mint amennyit Furujás János a Ferencvárosnak városnak az eladásáról. Aztán hát még mire emlékszünk vissza ebből az elmúlt 105 évből, az elmúlt 28 aranyból? Mert... Hát én, én arra de... emlékszel, hogy amikor ilyen döntések születtek, mint például ez a mostani, akkor valahogy mindig a Fradinak kedveztek. Te biztos vagy abban, hogy el fognak búcsúzni? Most már egész biztos vagy? Nem lesz? Tehát te, mindenki, tehát egy rendes tragikomédiának ugyebár az a, az a feltétel, vele, hogy sose tud, hogy mikor van vége. Tehát, hogy még mindig lehessen csavarni rajta egyet. Tehát, hogyha ez egy tényleg egy rendes tragikomédia, akkor még kár kimondani a végszót. Hát szerintem a tizedik fordulót körülbelül meg kell várni, hogyha a tizedik forduló után sincsen olyan remme vagy ligadöntés, hogy a Ferencváros <gül> mégis indulhat. De mi a tizedik el... forduló után? Hogy indítod el a Ferencvárost? Hát... Ho hogy indítják el. Azt mondják, 30 pont, hogy, pont hátrány, ha potenciálisan megszerezhető 30 pont hátrányal indítod el, vagy hogyan? Nem, azt mondják, hogy elnézést, tévedés történt, a Ferencváros újra indul, és mondjuk adnak neki annyi pontot, hogy biztosan benne maradjon. most már, ha, ha, ha már engedik újra elindulni, akkor valószínűleg adnak annyi pontot, hogy el is maradjon. De hogy mi történik a tizedik fordulóban? Vagy mi, mi történik a tizedik fordulóig? Ja, van egy ilyen kitétel a döntésnek, hogy nem, nem, csak azondom, hogy jó, most, ma, hogyha már a tizenötödik fordulóban, tehát a bajnokság felé nélkezni, az egyik csapat játszani, azért, azért az már nagyon ciki. A tizedik is ciki, de, de azt gondolom, hogy nagyjából ennyi a tűrés határa az MLS-nek. Amit akartam még a Ferencvárosról mesélni, hogy így <gül> volt idő, amikor így elhatároztuk barátaimmal, hogy milyen vicces lenne azt megcsinálni, amikor a, a furulás éppen az 550. tárgyalást jelentette be, így a szurkolók folyamatosan anyázták, meg mit tudom én, ilyen dolgok történtek a pályán, a legnyomda festéket nem tűrő szavakkal gyalázták a, a jó elnököt. Úgy, azt találtuk ki, hogy, hogy kimegyünk egy hatalmas transzparensen. Ja is, ja is akkor furulyászunk János, az olyanokat nyilatkozott a sajtóba, hogy, hogy val valóban vannak, vannak szurkolók, akik ellene vannak, de hát ez egy kisebbség, akit, a, akit egy jól körülhatárolható csoport szervezett meg, és a többség az mögött áll. És, és egy alapvetően, hát ugye a Ferencvárosnak valóban vannak anyagi gondjai, de hát ő tárgyal ugye most régen. Az volt a szörny, hogy régen a Ferencváros Először arról volt, hogy a Ferencváros reklámjogait akarják értékesíteni, ezért folytak tárgyalások. Utána el akarták adni az egész csapatot. Aztán végül is a kettőről már kiderült, hogy igazából annyira komoly értéke már nincsen. Ezek után megpróbálták eladni azt a 2,8 hektáros területet, ami, ami hát kömös szerintem semmi köze a Ferencvárosnak, mert magyar állami tulajdon, de mégis. Ki az, akinek nem fradiszív szerej, az szerejője izé, az Melkasából, amikor éppen a fradi tönkre menni készül, és mondjuk a mit tudom én, a kilencedik kevleti önkormányzatnál dolgozik, vagy döntést hozhat ilyesmiről, na. És, és akkor hát, lát, láttam a furulyásnak, és ez, ezeket a nyilatkozatot, és akkor így állatároztam, hogy milyen vicces lenne, hogy kimenni egy Ferencváros meccsre és kife, kifeszíteni egy hatalmas transzparenst, hogy köszönjük elnök úr a négy bajnoki címet, a BR részvételt, és, és odaírni, hogy a, a Ferencváros mögött a tíz Csodálatosabb év van, még 10 évet hazen <gül> <gül> hogy, hogy a csávó, aki, aki tényleg közgyűlhetnek örvend, és iszélytosan arogással tud olyan rookat nyilatkozni, hogy, hogy most már megoldjuk a tárgyalás, folyamatban van a szurkolóknak egy jelentős kisebbsége, hogy utána milyen szárnyakat kapnak. <gül> Igen, <gül> és meg, de, arra, hogy, de nem ez az a szép, amikor az ember álmodik valamit, és így megvalósul, tehát így meglátja hirtelen. No csak. Tehát, hogy így az ember azt gondolja, hogy, hogy, ő, hogy ő Jézus. Tehát azt gondolja, hogy kevés kenyér van, hát legyen sok kenyér, és lám. Tehát hogy egyszerűen megtörténnek a dolgok. Mindjárt csak aztán azért nem valósítottuk meg, mert féltünk attól, hogy, hogy, hogy talán a jó furújás járos kicsit rosszul méri fel a, <gül> a szurkolói szintet. Féltettétek a Ferencváros és, ettől? És ettől le, a Ferencváros <gül> hát nem, nem, A Ferencváros nem féltettük ettől a Traszparástól, mert annyira nem kedveljük a Ferencváros, de a magunk, te. A magasságát és a az egyéb, egyéb hangulat a kisebbség. Től. A harcos kisebbségtől azért féltettétek, gondolom. Hát jelentősen. Én, én a Ferencvárossal kapcsolatban semmi más nem jut nekem eszembe, mint az a példátlan eset. Szerintem a európai futball történetében nem fordult elő ilyesmi, legalábbis én nem emlékszem ilyesmire hogy szurkolók a saját játékosaikat, meg a saját klubvezetőiket verték meg egy meccs után. Tehát amikor berontottak a szurkolók, tudod, amikor, amikor elvesztette a bajnoki címet a Fradi az ah, MTK-val okay. szemben. És amikor, de akkor, tehát akkor volt a Fradi a csúcson, azt kell tudni, akkor volt benne a legtöbb pénz, akkor volt valóban profi a vezetése a Ferencvárosnak, akkor látszott úgy, hogy a Ferencváros a következő 10-15 évben Magyarország emblematikus klubja lesz. Ez volt az egyetlen egy dolog, amit a fradisták csinálhattak annak érdekében, hogy ezt megakadályozzák. Tehát, eh, akkor ott látszott annak a lehetősége, hogy a Ferencváros lesz a magyar Sparta-Prága. Tehát az, ami a Sparta-Prága a cseheknek, az lesz a fradi a magyaroknak. Vagy ami a, a dinamó Kiev az ukránoknak, az lesz a fradi a magyaroknak. Egy igazán ütős, tőkerős csapat, amely meg tudja jeleníteni a magyar futballnak a maradandó értékeit a bajnokok ligájában, Tulajdonképpen szabad kártyája van a bajnokok ligájában, olyan, mint Norvégiában a Rosenborg körülbelül. Tehát akkor így ez látszott ki a Fradinak. És valószínűleg ez egy-két éven belül össze is jött volna, az MTK, ami hát azért azt ne felejtsük el, hogy ez is gyakorlatilag példátlan, hogy egy, egy tulajdonosnak két csapata indul a bajnokságban. Ugyebár az MTK is a várszegi tulajdona volt, meg a Fradi is, az egyik az ugyebár az MTK az kötődés és hobbi, a Fradi az pedig üzlet. Ez volt, ez volt, ez volt várszeginek az ideológiája, hogy miért is jó ha neki két csapata van? Hát mindenkiben felmerül a bundagyanú, amikor ezt tapasztalja. De hát az is nagyon tipikus, hogy a fradisták pusztán azért, mert azt az első bajnoki címet meg nem nyerték meg, mert hogy azt a gyűlöletet, amit ők Várszegivel kapcsolatban éreztek, azt még így besöpörték volna a tudatalattiukba, hogyha na jó, most akkor viszont azonnal a bajnoki cím. Viszont, hogy nem jött azonnal a bajnoki cím, ők úgy érezték, hogy ellettek árulva az ő fradi szívükben, és bementek a pályára, és válogatás nélkül ütötték, verték azokat, akiket csak találtak, beleértve a fradi játékosait is. Na most ez a, ha ez a fradi Szív, de erről sosem volt szó. Tehát erről még egyébként nagyon, na, nem nagyon hallottam nyilatkozni a, azokat, akik általában hagyományosan, amit én Ancsit. aki hagyományosan, hogy mondjam, hitett, hitett ez a fradiszív mellett. Bár nem tudom, hogy ez a fradiszív, mit jelent egyébként. Tehát más szurkolóknak nincsen olyan kötődésük a saját klubjukhoz, mint a fradistáknak, mert ez a fradi ez mindig egy ilyen másik kategória, olyan, mint a szamba futball. Tehát az a futballnak egy hűberfoka. Tehát a fradiszív az is a szurkolói kötődésnek egy, egy másik minősége ugyebár. Nem? Nem, nem terem ezt az a frazis hív arra sarkalta a stiákat, hogy a zöld-fehérben futballozó játékosokat vágják a, a, a pályán. Hát igen, hát igen. Jó, azért ez megtörténik különben, mert hát, amikor a kolumbiai védő hibázott a ja, világbajnokságban, ja, ja, ja, Ieszkobár utána meg is gyilkolták. Tehát, ja, e... Hát igen, Kolumbia, ezek az analógiáink vannak itt most, igen. <gül> Jó, hát az biztos, hogy a bessejárás és a pályára befutkosás az semmiképpen sem a, a különösebben szofisztikált véleményformárásról elhíresült embereknek a játja, hanem sokkal inkább azok, akik jobban hisznek három pofon erejében, mint négy-öt mit tudom én, milyen furulyás, pont-pont-pont ritmusban. Ami nekem eszembe őt a Ferenc Áros elmúlt 105 évéből, mondjuk az első százra nem emlékszem, mert annak, akkor még nagyon fiatal voltam, vagy inkább az első 90-rá, de az utolsó ötből például szerintem kiemelkedő fordulat volt, amikor Olyat se láttam még, hogy egy edzőnél eltörjön a Bécses, mert <gül> na jó, az a László Csaba, az arról viszont elmondhatjuk, hogy az minden idők legalkalmatlanabb edzője volt, de nem de félreértéssel nem minden idők alkalmatlan a Fradi edzője, hanem minden idők legalkalmatlanabb edzője. én azt gondolom, hogy ő az volt, akinek tehát így azt se hittem el, hogy azt tudja, hogy van-e nála zsebkendő, vagy sem, tehát hogy így ilyen szintű volt az ő szakértelme minden esetre. Vádlott, fel. A szélső közép bűnösnek találtatott a politikai árokásás elszabotálásában. Az árok ellen folytatott sorozat a köznyugalom megzavarására irányuló, a társadalmi békét súlyosan fenyegető cselekmény. Az ítélet nem lehet elég súlyos. Isten irgalmazzon bűnös lelkének! Ezt nem. De bizony, hogy igen. Széső közép. Reggeli lebegés az árok felett. Néhány SMS. Segítség! A párom slágert hallgat, le nem lőhetem, a gyerek szereti. A boros még elmegy, magam is az vagyok, a sört meg nem bír, a sört ugyanis nem bírom, de bocskort nem hordok, írja fegyka. Hát fegyka, hát minden a családi béke Hát most tessék borosbocskort hallgatni, hogyha az asszony azt kéri. Gyerek szereti. Hát egyébként a gyerek úgy is azt szereti, amire az asszony szocializálja. Ezt a, átengeded ezt a, ezt a lehetőséget az asszonynak, hogy ő alakítsa ki a gyerek izlését, akkor egy életen keresztül borosbocskort rád bízom. Az a kérdés, hogy Vác. A Vác, a vác marad, ha jól a tudom. Vác marad. Fradi szív, csak hogy a szív itt ige, írja Gyuszi. Ami nagyon vicces. Na hát ez igazán vicces és kifejezetten igaz. Olaszországban többször előfordult, hogy a szurkolók lementek a csapat edzésére, és ott alaposan helyben, kedve, helyben hagyták kedvenc csapatuk játékosait. Például Láció, Róma, Nápoly úgy 15 évvel ezelőtt. Hmm, hmm. Ezek a dél csapatok 15 évvel ezelőtt egy-két edzésen saját csapatuk játékosait megverték. Hát... Jó, azért az előfordul jó, hát nagyon primitív emberek mindenhol vannak. Én tehát... azokra az ajax emlékszem, amikor rosszul játszott a csapat, akkor így a stadionból még a régi stadionjuk, a Dökújp az volt a neve, még a, mielőtt az aréna fölépült volna. Ez a nagy komplexum, aminek már pláza van az ajában, meg mozi, meg bevásárlócentrum, meg mély meg én nem tudom. Szóval volt a régi stadionjuk, ami ilyen igénytelen proli stadion volt, és a jó igénytelen proli ajax-szurkolók jártak oda, nem pedig az a beléptetű rendszeres izé, ö, ö, polgárkodás ment, ami mostanában. És ilyen betonvas darab. Törtek le a, a, a stadion szerkezetéből, és azokat dobálták be a pályára, és a saját játékosaikat dobálták vele, amikor azok nem futottak elég gyorsan, vagy nem kezelték jól a labdát, akkor így megdobálták mondom, betonvas a a saját játékosaikat az agyak szurkolók az azért kemény volt arra, emlékszem kifejezetten. Hm. Na igen. Csináltak ilyet a menafiszurkolók és Nem A fradi szurkolók, is. Nem, a fradi szurkolók én... nem bízták, a fradi szurkolók nem bízták a célzásra. oda mentek, és jó pofán vágták. Ha, a... Volt, amikor céloztak, volt, amikor oda jó, hát. Jó jó, az, az a szörnyű különben tényleg, hogy, hogy, a, hogy, hogy a meccsekre tényleg, tényleg a, a társadalomnak a legalja jár már, mint tisztelet a, a nagy számú nyugdíjas kivételnek, <gül> meg a, annak a kis számú má, más, más embernek, aki, aki valamilyen más kötődés. Okán. Fark Farkasházi Teddynek, például? Például vagy a jó teddy -nek. A jó Teddy, vagy, a, vagy kinek? egy kinek, kinek Imrus. Iert, bajori, baj, bajori Imrus kinek szurkol? Szerintem, nem nem fradiszurkoló? Hát én nem tudom. Jó, jó. Én, én, én úgy tudom, hogy jó, hogyha valamiért, akkor biztos, hogy csak Kósi a hatására, mert hogy Kósi az a... Ő állandóan ja, is aracki mindenhol csak ja, is ja, csak is... Ja. Ja, ja, ja, Jó, hát az Aracki az még olyan bűdöket is elkövetett a minősített bűncselekményeket a Ferencváros ellen, hogy, hogy csinált valamilyen... Hát megénekelte az rajongását a Ferencvárosról. Úristen. és Hát zeneileg, hogy mondjam, hát ugye nem változott semmit 30 éve a figura, nagyjából a hangja azért jelentősen megkapott, viszont azt a videóklipet. az valami elképesztő volt. Mögémon tírozták a, a... Nem, ott képzeld, ott jár, járkálta a Ferencáros pályán az ülői úton. De töküres hol, volt legalább? Töküres volt, hol, hol, hol a kapufának támaszkodott, hol a nem hmm. tudom én milyen szobornak. A lényeg az, hogy így mindig-mindig ott, ott, ott ilyen teljesen történet nélkül ilyen, teljesen értelmetlenül jössze-vissza csavargott egy 15-40 méteres területen. <gül> De a tökőre stadionban az, hogy, nem az, hogy valami meccsem, vagy ilyesmi. Nem, nem, nem, nem. Nagyon-nagyon szörnyű volt. Szerencsétlen. Minden reggel azok a nyomtatott és online sajtót, hogy megtudjuk, hogy a szorgos média munkások milyen híreket gyártottak számunkra. Melyek azok a kérdések, melyekkel a közvéleménynek ma foglalkozni kellene? Nem csak arra keressük a választ, hogy ezek a hírek vajon köszönő viszonyban vannak-e a valósággal, de arra is, hogy ebben a viszonyban vajon van-e köszönet. Ez a Szélső Közép napi sajtószemléje. És akkor először vegyük elő a népszavát, amelyik hát egyrészt nem hazudtolja meg önmagát, másrészt meg a... a hogyan nevezik uborka szezonnak a jegyében, egy egész oldalt ö, ö, szentel a Fidesz csesztetésének. Hmm. E és, és nem véletlenül mondom, mondom, a következő cikkek így a Fidesz-szel kapcsolatban az egyiknek a címe már a múlté a Fideszben a szabadság. Nagyon kiegyensúlyozott, nem? Tárgyilagos. Jó, de ebben van igazság, csak ez, ez, ez, ez most egy hír, már a múlt év. Teg -tegnap, te Tegnap még hihetetlenül szabad és liberális pár volt, de már a múlt év. Most Most már ki de, lehet hírek, jelenteni. Klissák, ujjak, és <gül> informatív, igen. És, és hát ebben a cikkben beszámol két, két embernek is, két fideszes önkormányzati képviselőnek is a kilépéséről, illetve azokról a sértett sért, nyilatkozatokról, amit tettek. Utána Orbán megint varázsol a kalapból, ez egy nagyobb cikk, ami, ami hát a Fidesz aláírás gyűjtéséről szól, stb. Egy, kis, egy kisebb cikk a, ezen a nagy cikken belül. Orbán fenyegető nagygyűlést hirdetett, az SDS baráti beszélgetést. Mm, egy ima különbség, most felmutattuk. Most felmutattuk a tüneteket. Egyik oldalon és a másik oldalon. És a TV2 szlogenjével operálnak ez a negyedik cikk, mondom egy ilyen komplet, komplet Fidesz csesztetést találhatok a népszavába, érdemes elolvasni, mert emellett azért jelentős mennyiségű igazság tartalom is tud, tud vegyülni az ilyen tendenciózusan írt cikkekbe is, és hát, ugye, hát az, a, az, hogy érdemben mi, is, mi nem nagyon beszéltünk róla, és rában mi is felemlegettük, hogy ugye a TV2 szlogennyével a Jó reggelt Magyarországgal operál a, a Fidesz. Hogy már egyszer bejött? Hogy, hogy, hogy állítólag a tv 2 ez levédette, ezt a, a, a szlogent, és elvédett, jó elvilágtalálhat hát is. Jó, kicsit furcsán állal, nem is ez a... Mi is így szoktunk köszönni reggelente. Aha. Uha, uh, ajaj. Lehet, hogy ki lesz perálva a a szék. Jó, hát most egészen pontosan a TV2-nek a, a főnöke az azt mondja, a hogy a csatorna jó reggelt Magyarorsz Magyarország szöveges megjelölését a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromosztatta. Az azt szörnyű, hogy szerintem Magyarországon a szabadalmi hivatalba 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, mióta van a szabadalmi hivatal, be bejött, mint tudom én, 90 vagy 95 százaléknyi találmány, és esetleg 4-5 százalékéhez semmire sem hasznos szolgám. <gül> <gül> Azért nagyon kíváncsi <gül> lennék, hogy be a Magyar Szabadalmi Hivatalba hány különböző technikai eljárt, szabadalmaztatnak, és hány ilyen baromság. De, de, de hogy van valakire pofája bemenni, és azt mondani, hogy szeretném levédetni az ötletemet, jó reggelt! <gül> Mielőtt még bárki ellopná. Mielőtt még bárkitől meghallom. Tehát ezt a jó reggelt Magyarország szöveges megjelölést a Magyar Szabadalmi Hivatalnál rajtsromosztatta, és az, mármint a TV2, a TV2 megítélése szerint, mint oltalom alatt álló jó hírnevet élv, élv, élvező védje egy kizárólag a csatorna engedélyével használható. Na most azt komolyan gondolja bárki is Magyarországon, hogy, hogy a mondjuk a bővített mondatoknak a 90%-át egyszer csak bemegyek mondjuk egy, egy kötettel, és a 90%-át levédettem, és utána nagy nyilvánosság előtt, hogy a gyúcsány Ferenc beszélgető a... embereket iszonyatosan megadóztatok, de tényleg így az utcasarkokra ilyen beszélgetésórákat rakok, és attól függően, hogy miről beszél, tehát ugyanúgy, mint, a, mint, a, mint ahogyan az autópályákon az autópályamatricákat így ellenőrzöm, így folyamatosan lehallgatni a köztereken elhangzó beszélget. Beszélgetéseket, és folyamatosan egy ilyen kompjúter adatbázisában az egyező, egyező szavakat, amik így a, a levédett állományban vannak, azokat így egyenként megadóztatni. Uh. És a végén, miután lefolytattad a beszélgetést, így az, az órából kijön egy papír, és rajta van, hogy 13 levédett formulát használtál, ezért fizessél legyél szíves, és ott helyben bedobhatsz az automatában mondjuk 2500 forintot, és akkor le tudtad ezt a kintlevőséget. Mondjuk a magyar nyelvnek mondjuk van 20 ezer szava, amit úgy nagyjából használhatunk, hogyha aztán tényleg nagyon széles a szókincsünk. Miért ne lehetne szavakat levédetni? Hát egy szó is lehet természetesen. Ajo, hát erről van szó, szó, tehát hogy mi a privatizációnak, hol vannak a határai. Tényleg ez a kérdés egyébként, jó, hogy, és stolt, de... hogy. miért gátlásnak a végtelenség a tévéket közel a jó Tehát, hogy részről azért gátlásnak a végtelenségig, mert úgy, úgy kezeli a jó reggelt Magyarország szlogánt, mint az észgyógyszert. Tehát <gül> ők ki, felfedezték, kutattak, dolgoztak vele, és most valaki elveszi. És elveszi valaki tőlük <gül> Jogos, a jól megérdebelt <gül> sikert, a pénzügyi előnyöket, és Hát egyrészt így viselkednek, másrésztről meg úgy viselkednek, mint, mint, hogyha, mint hogyha ezt, a ti, ezt a jó reggelt Magyarország szlogent, ezt nem a jó reggelt Vietnámból lopták volna. Tehát ez, ez tényleg a hihetetlenül tudatos tolvaj, hogy én ezt egyszer már elloptam. Vádlott álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott a politikai árokásás elszabotálásában.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 Széső közép, reggeli lebegés az árok felett. 7 óra 25 perc van, és hamarosan jönnek a hírek. Mi még mindig azért maradjunk ennél a népszabadság, népszabadság népszava összeállításnál, ahol hát Orbán fenyegető nagygyűléséről a következő. Fenyegető. De ez a jelzője? Ez, ez a jelzője a újságnak. <gül> Őket fenyeget, tehát ők ezt fenyegetésnek élik, meg hogyha Orbán összegyűlik a híveivel? Őket fenyegetésnek kommunikálják, hogyha Orbán összeegyűl a híveivel. Minden esetre, hát azon azt emeli ki ez a ez az összeállítás, hogy a Jó Magyarország bevezetőjében a kiáltvány hosszan sorolja, hogy a rendszerváltás óta most történt először Magyarországon nyílt politikai hazugság, mm -hmm. ami, ami, ami, ami valóban tényleg egy kicsit komikus, és, és nagyon helyesen teszi a népszava újságírója, hogy felhívja erre a figyelmet, majd majd egy pikért megjegyzésben azt, azt is közli az újságolvasókkal, hogy a Fidesz elnöke az ellenzék nevében fogalmazta meg a kiáltványt, ennek ellenére kiderült, hogy se, a KDNP, se az a KDNP nem tudott a kiáltványról, az MDF pedig nem fogja aláírni, és hát ugye Orbán Viktor ebben a kiáltványban, vagyis a Fidesz a, a demokratikus ellenzék hőskorára, a, tehát a 89-es rendszerváltás nagy ideáira emlékszik vissza, hogy azok most sérültek véglegesen és végzetesen, és a családoknak kell megvívni az árát, és ezzel szemben mindjárt az elfogulatlan Szava a következőt mondja. A demokratikus ellenzék egykori tagjai azonban tegnap közreadták a maguk kiáltványát. Hmm. amelyben hitettettek a rendszerváltás értékei, a demokratikus Magyarország és a szabad piacgazdaság mellett, na természetesen, az, és az új programja mellett is, mert ezek ilyen összefüggő dolgok. A, a, a... emberi jogok és új egyensúlyi program. programok. Nekem azt tetszik, hogy a demokratikus ellenzék egykori tagjai, ezeket a következők alatt kell érteni, Demszki Gábor Magyar, Petőfi Iván és Fodor Gábor. Hát mondhatták volna azt, hogy a demokratikus ellenzék azon, tagjai, tagjai. azon tagjai, akik az sds ben folytat adták politikai pály, pályafutásokat a demokratikus ellenzékiség után, azok közzel adták a maguk nyilatkozatát. Tehát Ormán Viktor is azért a demokratikus ellenzéknek é, volt át, a talja. a népszava és, népszava és a Fidesz egyaránt kisajátítja a demokratikus ellenzék kifejezést, és mindent, ami ehhez tartozik, minden politikai tőkéjét ennek már, hogyha nem sikerült ennek, a, ennek az eddig talán még megnévő politikai tőkéjét is végleg devalválni. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy... Fidesz nagygyűlés lesz szeptember 23-án. Szerintem mindenki nagy izgalommal várja az új nemzetgyűlést, hogyha nektek erről van véleményetek, meg úgy általában mindenről, ami ebbe a rövid népszavaszállításban elhangzott, vagy legalábbis, amiről mi be tudtunk számolni, akkor 0303030881 az az SMS száma, ahova el küldhettek, illetve 2.34. 88 egy a telefonszámot, hogyha fölhívtok. De nem most hívjátok, látom, hogy már hívtok is, csak most nem tudom felvenni a lót jönnek a hírek. A hírek után viszont beszélgessünk róla. Néhány lemedők összekötve, leresztettünk a főncintre, és egy pica nebűtők húztunk fel. Felhúztuk picát a legyedikre, én a meg a bíró Imre, a rendészegi nem láthatták meg. Bőrrendezett a munkásszállás, megszűnt a nők rohangálás, végre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 SMS-ek. Knézi Jenő is levédette a Jó Estét Jó Szurkolást bejelentkezést. A TV2 szánalmas. Ők a német Szat egytől magyarosították a műsorukat. Akkor most egy Szat egy licenszet vett át Orbán Viktor? Úgy tűnik. Jó, de jó, nem tényleg felháborított. Ez, hogy, a, azt a, hogy azt le lehet védetni Magyarországon, hogy jó reggelt Magyarország. Tehát ezt a szlogánt, mert, mert, mert hogyha azt védeti le, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem is tudom mondjuk azt, hogy, hogy just do, Nike just do it, azt, azt így, így értem, hogy ezt így ne lehessen használni így ebbe az összefüggésbe, de azt, hogy csak csináld mondatot, ne, ne lehessen használni, az, az, az egész egyszerűen nonsensz. Jó, arra emlékszem, hogy ilyen ő, amikor nem, nem olyan nem éles meccset, tétremenő menő meccset közvetített, hanem ilyen gálát közvetített mondjuk, vagy valamilyen barátságosat közvetített, de olyan tényleg barátságosat, ahol nincs kinek szurkolni, tehát mit tudom én nba meccset közvetített, ami, ami, ami a, a, az, az NBA-nek volt ez a, a kelet-nyugat gálája. Akkor például nem úgy köszönött hogy jó estét, jó szurkolást, hanem úgy, hogy jó estét, jó szórakozást. Erre így kifejezetten emlékszem. Tehát az Jenő, az a mérkőzésnek a jellegétől tette függővé azt, hogy hogyan köszön be. Sziasztok! Közlekednek a négyes hatos villamosok. Tegnap káosz volt, megint írja RIA. Lesz tigris? Ez a kérdés. A Gimi Hope Joanát akarják szerintem. De az állandó tüntetés van az sms val az így kigyulladt, hogyha, izé, hogyha a Gimme Hope Joanna izé az közelébe kerül. Ezt Mi, van. Az egy, az egy tigris, mindegy, ez egy feldolgozás. Az a lényeg, hogy annyira ki vannak éhezve a hallgatóink, úgy tűnik a nemzetközi zenére, hogy már a magyar feldolgozásokért tüntetnek. Nem ismerem ezt a feldolgozást. Már mindjárt meghalod, jó? Jó. Menjünk tovább a lapszemlével, hiszen van nekünk magyar nemzetünk is. Itt ellentétben a. A népszavával, ahol ugye azt, azt tudtuk meg, hogy a Fideszen belül milyen, milyen viták és, és problémák vannak a jelöltállítás kapcsán is, hogy kilépő fideszesek meg szabadság, Addig ő, a, a Magyar Nemzet cikke az többek között foglalkozik a Békés Csabai közös mspsds jelöltel Pap Papjánossal, aki úgy lett az ottani msp nek a jelöltje, hogy sds taként hogy a koalíciós szerződésbe is belevette a két nagy párt ezt a fontos posztot, hogy, hogy itt viszont sds es jelölt indul. Én azon gondolkodtam, hogy ezért egy ilyen koalíciós szerződés, hogy egyrészt az ember érti a politikai praktikumot, ami meghúzódik az ilyen típusú alkök mögött. Másrészt meg azért mindig egy kicsit komikusnak érzi valahol az ember, hogy, hogy beszélgelt mondjuk gyócsány és konce az a átalakításáról, hogy hogyan kell, mit tudom én, 10 és 100 milliárdokat bemozgatni, meg kimozgatni, meg átmozgatni, milyen legyen a szakellátás, hogy nézzen ki 10-15 év múlva a magyar egészségügyi rendszer, több biztosító, egy biztosító, mennyi egészségügyi hozzájárulás. Majd erről beszélgetek, és egyszer csak mondja a kunce, hogy és figyeljél már, Feri, hogyha itt tartunk a szakellátásnálról beszélgetünk éppen, meg a gyógyszerártámogatásról, meg az 50 milliárdos hiánya rendelkező gyógyszerkasszáról, hogy megkérdezném, hogy így be tudnánk venni ebbe a koalíciós szerződésbe, hogy Pap János támogassátok Békés Csabán, mint polgármester. Tehát... <hállítható> <hállítható> hogy azért, azért ez kicsit furi. A másik érdekes cikk a magyar nemzetben, Szilik Katalin nyilatkozatát ismerteti, amiben Szilik Katalin hát két okból is megdicsérte azt a televíziót, ami igazán dicséretre érdemes, ez természetesen a köztévé, hiszen a köztévé egyrésztről a Freedom House jelentése szerint pártatlanul és függetlenül kommunikálta, is nézik vajon? kommunikálta végig a... A, a választási kampány, hmm. ezért is dicséret ér, é, é, érdemelnek, inkább még emlékszem, amikor a Freedom House-nak volt valami a lehúzó jelentése, és, és feltették ezt, ezt a kérdést, mi az a Freedom House-nek? <tos> <tos> <tos> <tos> ha valamit lehetett Hon szeretni, akkor ez a hozzáállása volt, de tényleg. Hát ő magával hozta még, a, még, a, még a, a pártállami időkből ezt a, hát hogy is mondjam, nyugattal szembeni szkepszist, fogalmazunk így. Na mindegy, és Hát, és Szili elégedettségének, ha az a kapcsán is hangot, hogy rendben van a köztévének a gazdálkodása. Ami nem felmerül, mint kérdés, hogy, hogy Szilikatálin nem szokta nézni a köztévének a gyalázatosabbnál, gyalázatosabb, unalmasabbnál, unalmasabb ismétléseit, műsorait, szuperbuliait, és én nem tudom, hmm, még, kell egy a helyzet. Kell egy pasiait. Tehát, hogy, hogy, hogyha már beszél arról, hogy, hogy milyen a köztévé, jó az a véleménye, hogy politikailag kiegyensúlyozott, nincsen így, de hát neki az a. Vé, az a... Az a dolga, hogy ez legyen a véleménye, rendben van. Az, hogy azt mondja, hogy a gazdálkodása jó, miközben, hát pontosan lehet tudni, hogy miközben kereskedelmi tévét csinál a köztévé, azzal az igényel, azzal a műsorstruktúrával... Hogy majd ő tartó lesz? Struktúrával lép fel, hogy ő kvázik vetétársa lesz a tévéket és az RTL-nek. Ehhez képest folyamatosan, hát olyan veréseket kap, hogy... hogy hogyha mondjuk sportoló lenne, akkor abba hagyná. Hát hogy köröket kapna, tehát ha sportoló lenne, akkor konkrétan nem lehetne tudni, csak a, csak, a, csak a jegyzőkönyv alapján lehetne tudni, hogy hány kört kapott eddig. Tehát így azt látnád, hogy néz már vezet, hát nem, már két kört kapott. Tehát körülbelül így, így, így, áll, így áll az MTV. De nem egyébként egy valamiben tud viaskodni velük, színvonaltalanságban, ostobaságban, igénytelenségben, partnere lett a, a kereskedelmi tévéknek. Csak lehet, hogy még senki nem magyarázta el nekik, hogy a kereskedelmi tévé struktúrának alapvetően a célja mégiscsak a pénztermelés. Tehát nem, a, nem az igénytelenség. A lehetséges, hogy ők tényleg félre értelmezték ezt a dolgot, és azt gondolják, hogy ha megfelelően igénytelen, megfelelően ostobák, kocsmányak szarok a műsorok, akkor megérkeztek. Tehát akkor ők elsajátították ezt a szakmát. De ez, Igen, ez azért ennél többről is szól. Egy fontos nem? részét elsajátították a szakmának, és amikor nem termelnek profitot, hanem az adófizetők pénzéből élnek, akkor meg ö, teljesítik azt, hogy ők köztévé is. És akkor így a kép, hogy szakmailag magas Vonal. Másrészt meg a finanszírozás tekintetében rendesen közállapotok vannak. Igen, igen ez, a, ez, ez a tökéletes robbanókeverék. Orbán elkezdte a 2010-es buktát keresztelni. Erre vonatkozik a jó reggelt Magyarország. Tehát lassan megkapja a nevét a 2010-es választási vereség is, erre utal az SMS írónk. Hát szerintem nem ez lesz a neve a 2010-es választási vereségnek, már, hogyha lesz, hanem, hanem jóval valószínűleg nem lesz választási csalás, hanem, hanem sokkal inkább MDF lesz a neve a választási vereségnek. Valaki... a MDF? Át, még egy, még, még egy bört le lehet húzni az MDF-ről? Tök mindegy, ha elvisz kétszázalékot, akkor pont az a kétszázalék fog hiányozni. A lényeg az, a lényeg az, hogy egy valaki biztos soha nem lesz felelős a Fidesznek a, a vezető elitje. Nem az mondjuk, az emberek... ne mondjuk, ne mondjuk ki a nevet. nem, nem, merem ki ne, nem mondjuk ki a nevet. Nem merem kimondani, hogy ki nem mond. Elvtársak. Nézzünk szembe a klerikális reakcióval. Na, ennek vége. A szélsőközép a tényekkel néz szembe. Csubaka írt nekünk egy jó hosszú SMS-t. Sziasztok! Tegnap láttam a Számkivetettek című dokumentumfilmet. Délkelet szlovákiai romákról szólt. 90 százalékuk munkanélküli. Mutattak egy panelházat, ahol átlag 15-en laktak egy lakásban. Volt egy kivétel. A roma férfi az önkormányzatnál dolgozott, és csak két gyermeke volt. Hiába fizette rendesen a számlát, nála is lekapcsolták a fűtést és a vizet, mert rajta kívül senki nem fizetett. Most Gyurcsány velünk fizettetné meg azt, hogy Megyó felvette csomó külföldi hitelt, és annyit osztogatott, hogy kb. 10 évre kibillentette a bücsét. Felháborító az, hogy valahol hétszeresére emelkedhet a vezetékes vízára. És akkor következő lapunk, amit szemlézünk, az a népszabadság, amelyik arról ír egy hosszabb cikket, hogy árnyékbox az árnyék kormányról, az a Fidesz-en belüli vita arról, hogy legyen-e árnyék kormány, vagy ne legyen. Elvileg... Orbán Viktor előző héten... De mi az, a árnyék kormány, hogy kijelölik az árnyék minisztert, és akkor mindig az árnyék miniszter fogja kritizálni a minisztert? Hát, tehát, fel, fel, tehát nevesíti a maga kormányának a tagjait az ellenzék, és azt mondja, hogy, hogy mondjuk megnevezi, hogy ki a miniszterelnök jelöltje, tehát hogy folyamatosan lássák az emberek az ellen alternatívát, mondjuk egy gazdasági kérdésben, megszólal akkor az árnyék gazdasági miniszter, és... és, és pontosan tudjuk róla, hogy ez a srác, aki itt beszél, és... és, és arra... az alternatívája annak, akiről beszél. Aha, igen, igen, hát ez, ez, Ugye ez Angliába szokás. De ezeket mondjuk... egymás között kéne megbeszélni, tehát ezeket, ezek miért a nyilvánosság előtt zajlanak? Szerintem ez olyan nagyon-nagyon-nagyon rossz kiszi, marketing. Kisivár... Jó, hát ez kiszivárgott, tehát hogy ez, ez kiszivárgott ez a hír. Aztán, hát most erről, erről folyik a polémia, mondjuk alapvetően különben nehéz kérdés az árnyék kormány, mert mert hát Magyarországon elvileg valami fajta koalíciós kényszer biztosan van, meg lehet, hogy ha a Fidesz árnyék kormányt állít fel, akkor abba lehet, hogy tárcákat kéne biztosítani, De kivel... például a kdmp nek és, és, és akkor most egy koalíciós árnyék kormányhoz kellene egy, egy árnyék koalíciós szerződés is például, mert Angliában, ahol működik ez a dolog, ugye azért hagyományosan megvan a, a na, Két nagy pártnak a váltó gazdaságára épül a belpolitika. Magyarországon meg vérhetően ugyanaz lesz, mint Angliában is. Nem is csak kockáztat a Fidesz, amikor felállítja a maga árnyék Csak de de azért sem formailag... kockáztat, mert úgysem fog kerülni. Tehát teljesen mindegy, hogy hogy állítja össze. Simán, Jó, hát... simán hatalomra kerül. Há, a három év múlva vagy három és fél év múlva lévő választásokat olyan simán megnyerheti a Fidesz. Különösen hát, hogy tovább tovall... Gyurcsány folytat, folytatja ezt a fajta megy, egyensúlyi politikát, és hmm. és ezeket a fajta reformokat, akkor, akkor, akkor még hogyha három Orbán Viktor indítanak, akkor is megnyerik a választásokat. Na minden esetre is most a polémia abból alakult ki, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy legyen árnyék kormány, és furcsa módon ugye nagy, nagy megütközés kelt, mert azt mondta, hogy az árnyék kormány miniszterelnöke ne Orbán Viktor legyen, hanem Navracsics Tibor. Tehát mm -hmm kvázi jelöljen meg a Fidesz most azt, hogy a következő választáson nem Orbán Viktor vezetésével fog Ez egy olyan kormány lenne, amely, amely, amikor Orbánnak az árnyéka Navracsics? Tehát, hogy a Navracsicsból nem lesz miniszterelnök, azt uti, de, de, lehet, de lehet Orbán Viktor. A, tehát az árnyékáról, a saját árnyékáról Orbán bármikor lemond Navracsics kedvéért. És az árnyékárnyék -árnyék miniszterelnök, tehát Navracsics Tibor meg arról beszélt a különböző műsorokban, hogy ő egyelőre nem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 Palaszözön a hazai utazási irodákra című cikkét, ahol többek között a, a civil fogyaszt arról, hogy civil fogyasztóvédők felállítottak egy jó pár irodából álló listát azokról a cégekről, ahol komoly sírelmek, mármint az utazók, a vásárlókkal szemben komoly sírelmeket követtek el. Például ilyen cégek szerepelnek itt, mint a Best Reisen, a Kártágó Tours vagy a Stars. Ezek a cégek természetesen kikérik maguknak a listán való szerepel. Mint a cikkből is kiderül, Zám Tibor a Best Reason cégvezetője. Nem a lista tényét kéri ki, hanem a saját szereplésük a listán. Egyáltalán nem tartja szerencsésnek, hogy egy olyan apró ügy miatt fekete listára kerültek, hiszen az évi 60 ezer ügyfelüknek kevesebb, mint 1 a TESZ palaszt Kedves Zám Tibor, 60 ezer embernek az 1% az azt jelenti, hogy 600. 600 Ez szinte 600 panasz. Azt jelenti, vagy kevesebb, mint 600 panasz. Nem, hogy, hogy 600. 600 ember vette a fáradtságot, hogy panaszt tegyen. Tehát nem az jelenti, hogy 600 ember az, aki elégedetlen. Tehát mondjuk 10% volt az, amelyik ideges volt, és 10% így a nyaralás kedvéért, meg a szabadidő kedvéért, meg különben is most vette ki a szabadságát, nem fogja arra fecsérelni, hogy panaszbizottságokban, vagy mit tudom én, mi, milyen panaszokat, vagy milyen kérdőíveket töltsön ki arról, hogy mi volt a panasz. És ennek a 10%-a pedig elment és panasztett. De neki ez kevés. Több kéne ahhoz, hogy, hogy ezen a listán jogosan szerepeljen a cégben. Szerintem is, hát, kezdve Zám Tibor, tehát a napi két panasz érkezik be a maguk tevékenységével kapcsolatban. Az, az, az... Az semmi! Az belefér! Az, azért szerintem azon érdemes elgondolkodni. Na minden esetre is ez a cikk hát taglalja, hogy, hogy milyen átverések azok, amikbe a, az utazási irodák belerángatják az embereket. Hát, hát ugye a, a tipikus az, hogy, hogy amit meg semmi nem teljesül. Tehát a közelben lévő tengerpart az hát valahol a horizont végén húzódik. Az elegáns szoba az mondjuk egy patkányú, illetve az ehhez hasonló. A, meleg, a meleg víz az hideg, Igen. És, és ami, viszont van meleg víz, a nap. És, és ami viszont nagyon elgondolkodtató meg elszomorító, hogy, hogy igazából két lehetősége van az embernek ilyenkor igazságot a magának. Az egyik a bírósági út, ami barom ami hosszú ebben az esetben, ugyanis a fogyasztóvédelmi főfelügyelet egy, egy adott ügyben tehát nem indít eljárás, tehát marad az egyéni polgári peres út, ami hosszú, drága, és hát a fene tudja, hogy mit ítél meg a bíróság. Másrészt meg van egy békeltető testület, amelyik, a, a, a, amely, amelyiknek semmilyen konkrét. Erje nincsen, hogy rákényszerítsen bármire is, bármire is rákényszeríts az utazási irodákat, de hát hogyha úgy érzik, hogy nem akarnak megszűnni egy-két éven belül, és, és azt gondolják, hogy, a bír hogy két év múlva a bírósági per az sokkal többe kerülne, akkor azért itt még meg lehet velük állapodni, hogy valami kompenzációt fizessenek. Minden esetre, hát a ö, hazai utazási irodák frontján továbbra sem javul a helyzet, bár egyelőre, amíg nem hagynak ki magyar utasokat és nem mennek tömegével tönkre, addig mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy előretély történt az új reformkor hajnalán. Azért mi szeretnénk, hogyha az új reformkor hajnala az például többek között a fogyasztóvédelem erősödéséről és a fogyasztóvédelem sokkal-sokkal kézzelfoghatóbb átételéről is szólna. Közben itt folyik a sikerpropaganda, a hírekben is elhangzott újra, teljes vonalon járnak a 4-6-os villamosok, a Margit Híd és a Nagy körút éjjel-nappal 50-60 munkás dolgoztatot, képzeljétek el, hogy kicserélje, illetve megerősítse az oszlopokat és a tartósodronyokat, miután két, hé, miután két hete két elrósításodott oszlop is kidőlt. Na most kérem. Én pontosan tudom, hogy ez így van, mert azóta nem lehet közlekedni a Margit Hídon. Tehát amikor arra hivatkoznak, hogy éjjel-nappal dolgozott, hát, hát, hát de tényleg, hogy hogy képzelik ezt? De tényleg, hogy erre még hivatkoznak, hogy... Ez az ő részükről a siker propaganda, hogy éjjel-nappal. Hát akkor talán nem kellett volna egy teljes sávot lezárni, inkább éjjel kellett volna megdolgozni azt a hidat. hogyha már korábban ez nem sikerült, és akkor esetleg tíz évben, volna. Az elmúlt tíz évben kellett volna éjjel dolgozni, akkor nincsenek leszakadó vezetékek, nincsen egy elroszlásodó, lass, lassan széteső, szétmálló híd, és, és lehetne közlekedni. És két héten úgy, keresztül nem is... lehetett a Margit hídon gyakorlatilag közlekedni. Hát kérdezzék meg az autósokat ebben az országban, vagy ebben a városban, hogy hogyan lehet lehetett közlekedni az utolsó két héten, amint, amint itt a sikerpropagandájukban hivatkoznak erre, hogy két héten keresztül éjjel-nappal dolgoztak, éppen, éppen hogy éjjel kéne dolgozni, és nem akadályozni az embereket, hogy munkába meg a dolgukat végezni járhassanak. Egyébként meg, a, meg ehhez hozzátartozik a 2-24-es villamos, tehát így körülbelül olyan ez a város, hogy amikor valamelyik oldalon így meg, megtámogatják egy kicsit, hogy összenedő jön, akkor köve konzekvens módon elkezd omlani a másik fele. Tehát konkrétan a 2-es 24-es villamos vezeték szakadás. Minden esetre most lesz felelős, biztos, hogy le fog hullani a babotond, vagy biztosnak látszik, hogy le fog hullani a feje. Tehát történhetett itt bármi a városban kigyulladó BKV buszok, és, és, és hát úgy, úgy általában egy minősíthetetlen tömegközlekedés. A babotond felelőssége soha fel sem merült, például annak kapcsán sem, hogy a BKV az... A, a világon. Egy agresszív kisebbségben nem. merült fel csak és kizárólag. Hát ez olyan mint fúriás jános esetében, nem? nem. Az az érdekes, hogy, a kö... hogy én olvastam, hogy a közlekedési vállalatok, amik mondjuk így a nagy európai városban vannak, a BKV-nál a legmagasabb a szellemi foglalkozású, tehát adminisztrátori tevékenységben dolgozóknak az aránya. Tehát, hogy ez a világon a legjobban adminisztrált, a, a legjobban tervezett ezek szerint a megközlekedés. Persze aztán tudjuk, hogy mégsem. Na minden esetre eddig nem nyújt Hozzá, de most, hogy a választási kampány közeletével kidőlnek a, az oszlopok, akkor viszont el kell távolítani. Tehát a választási kampány közelében hibázni egy fővárosi cégvezetőnek nem szabad, mert pórul jár, és ababoton botonos pórul fog járni. Globalizáció. Nézzünk a millió szemű bármelyik szemébe. Ugyanazt látjuk benne. Az emberiség haláltáncát, mely pusztulás barántja a földet. Szélső közép, a globális világról, a globális veszélyről. Az iszlám történetének első száz évét meséli el négy különböző nemzet. A beduinok, az arabok, a perzsák és a rómaiak szemszögéből az al című szíriai fejlesztésű számítógépes játék, mely szeptemberben kerül piacra a damaszkuszi központú Afkar média cégtől. A Mohamed proféta törzsének nevét viselő stratégiai játékhoz számos hasonló játékprogram jelent meg az utóbbi időben a közel-keleten, melyek fejlesztői azt, reméli, azt remélik, hogy videójátékaik építőleg hatnak majd az iszlám belső és külső képére, csökkentik a feszültséget a muszlim és a nyugati világ közt, foglalja össze az Infopark ZRT innovációs hírlevele a The Christian Science Monitor nyomán. Az Alkvajrás játékosai választhatnak, hogy a négy nemzet valamelyikének seregeit vezetik, Bizonyos muszlim hadvezér szerepét játszák, aki a valóságban győzedelmeskedett a rómaiak és a perzsák között, vagy saját törzse bizalmáért küzdő beduinsáiknek a szerepét játszák. A játék feladata a kereskedelmi útvonalak ép kiépítése, védelme, csapatok szervezése, csaták megnyerése és rabszolgák felszabadítása. A cég ügyvezetője az amerikai labnak kifejtette: Reményei szerint az al Quadras segíteni fog a nyugati világnak a keleten élők jobb megértésében, de a muszlimok is tanulhatnak belőle saját kultúrájukról. Azt szeretnénk bemutatni, hogy ez a civilizáció tulajdonképpen gyakorlatias és majdnem mennyei civilizáció volt. Abban az időben a muszlimok élete racionális törvényeket követett. Ez lehetővé tette, hogy, az, hogy ez a civilizáció sokáig fennmaradjon és elfogadjon más civilizációkat, melyekkel kapcsolatba került. Nem egy konzervatív vagy szektáriánus civilizáció volt, összegezte a cégvezető. De ez azért kemény. De ez a szír figura, ez Amerikában azzal kampányol, hogy a, a, az iszlám civilizáció az most egy milyen intoleráns valami, és, és mégis pedig régen nem volt ilyen. Hm? Szerintem igen, most ezt vették fel. Meg ezt a termékének az eladásáért. <gül> Tényleg. <gül> Tudja, hogy általában Amerikában valószínűleg szeptember 11-e után nem a legjobb marketing, meg, és nem csak szeptember 11 -e után, hanem azután a hollywoodi folyamatos és kemény arab terroristázás után, ami ugye abban nyilvánult meg, hogy egy hollywoodi filmben arab egyfajta szerepet tudott, kapni, ha terroristának a szerepét. Igen. Nem, abban... de, egyébként, de egyébként tudod, mi az érdekes, hogy a kína is nagyon más. Tehát aki kínai, az szinte nem is szerepel egyáltalán. Tehát hogy ott van egy csomó kínai kisebbség, a, tehát a, a, fe, a feketéket, azokat nagyon nagy erőkkel integrálják a társadalomban. Tehát az, hogy fehér-fekete barátság, fehér-fekete zsarú együtt a halálos fegyver, meg én nem tudom hány ilyen film volt. Tehát az így megtalálható. Hát az, az, az, az, az az alapvető. Tehát ott, ott mutatjuk fel azt, hogy ez egy nagyon toleráns társadalom. Viszont de, mondjuk ki, a zsidó, zsidóság esetében is abszolút működik a politikai korrektség. Persze, de ér... nem, ott az, nem ott már az integráció olyan mértékű, hogy az már szinte nem is téma. Tehát, ott már szinte nem is de. téma. Tehát, például azt például nagyon kevesen tudják, szerintem sokan látták a Starski és hacsot, például, de szerintem nagyon kevesen tudják, hogy Starski zsidó, hács pedig, pedig hát éppen US. hogy egy ilyen szőke -kék szemű ízé. Tehát ugye, ez US. a karakter. Tehát... Ször, többször el is hangzik az a sorozalba. Starsky Jó, de például ott van ez a, mi a middefockers, vagy mi a a apádra ütök meg, vejedre ütök meg ilyen sorra Az is arról szól, hogy a keresztény család, az jobboldali, konzervatív keresztény család, az a zsidó családdal találkozik, és akkor ebből milyen milyen Galibák akadnak, de hát ja, a végére... Ja, gondolsz? Házi háború? Nem, nem a házi háborúra gondolok, hanem az apádra ütök, meg a vejedre ütök című Robert De Niro, a második részben már Dustin Hoffman az após, és ez a két após, ugyebár a zsidó, meg, a, meg a, a, a keresztény középosztályos konzervatív szülő, azok ott hát nem nagyon értik meg egymást, meg nagyon mások az elveik, de a végére aztán kiderül, hogy hát ők, ők, ők végül is tud, sokat tudnak tanulni egymástól. Hát, az, Ameri ami az amerikai népet valójában nagyját tette, hogy integrálni tudta ezeket a kisebbségeket. Jú, most az, az, az a kérdésem, kínai hogy ezzel helyzet... kapcsolatban nincsen igazad, mert azért van egy Jackie Chan, van egy Jet Li, de nem arról beszélek. Tehát Jackie Chan és Jet Li a maguk jogán, a maguk kínai jogán, a maguk kínai harcművészeti tudásával tudtak bekerülni az amerikai médiába. Én azt kérdezem, hogy ha veszünk egy amerikai filmet, érted, egy átlagos amerikai filmet, ami legyen akár bűnügyi film, thriller, vagy, vagy romantika, komédia vagy bármi, abban nincsenek kínai karakterek. Tehát nincs az, hogy van az a kína, kedves kínai barát, az a kínai haver, tudod. Tehát ilyesmi nincsen. Hogyha valaki, hogyha valaki kínai, akkor az tudjuk jól kungfuzni, és akkor az elviszi a filmet, tehát ez lehet felmentés arra, hogy kínai vagy. Akkor jól kungfuzol, jól verekszel, és akkor megvered a rossz fiúkat, akkor esetleg lehet jó amerikai. De hogy pusztán csak azzal, mint kínai bekerüljél a filmbe, hogy te neurotikus vagy, vagy mondjuk van egy barátnődaki, aki otthagyott, vagy mit tehát érted? Éted, amivel ami, aminek a, ami, ami, ö, ami általában elég egy fekete karakter számára, hogy Latinó karakter számára ahhoz, hogy egy ilyen filmben kapjon egy normális De Nem szerepet. Így működik a politikai korrektség, hanem úgy működik, hogyha, hogyha van mondjuk egy rossz kínai, akkor általában van egy jó kínai is. Ha van egy, van egy rossz kínai bűnöző, akkor biztos, hogy van egy jó kínai öreg ember, aki, igen, aki igen, a főzéseket. De, de a kínaiak De, igen, de, az de, az de hogy kerül igen, hogy bárjád de Hogy, bár ilyen, de de hogy, hogy kell... kivel szemben nem működik, Tehát, hogy kivel szemben nem működik az arabokon Arabokkal. kívül, a, de arabokon kívül? az indiánokkal szemben. Az indiánokkal szemben semmifajta politikai korrektség, meg ilyen típusú tolerancia nincsen. Tehát egyedül a nyomorult, szerencsétlen Chuck Norris az, aki ezt a mér kín, mér, De mérő indián? Hát ő, ne, ne, nem, nem, nem tudom, hogy ő az imidzsének része, ez, de, de, de hát például Volker a Texasikopóval, mondjuk egy déltán nézhetetlen sorozat. <laughs> ott, ő, ott ő indián felmenőkkel büskérkált, meg, meg ne, neki több filmjében is benne van ez, de, de raj, rajta kívül, és hát most ő menny az, aki csinált egy ilyen kampányfilmet, egy ilyen az indiánok melletti kampányfilmet, Ezt megszórták Oscarral akkor onnantól kezdve volt intézve az indián bűntudat Hollywoodban. De, de a kínaiakkal kapcsolatban nagyon nincsen igazad. Tehát hogy kerül be egy hollywoodi filmben a, filmben a kínai karakter? Ez a kérdés. Olyan módon kerül be a kínai karakter, hogy, hogy van egy kínai maffia, ami ellen harcol a jó zsaru. És akkor ilyen módon már egy bölcs-kínai öregember is be kell, hogy kerüljön a politikai korrektség okán. De a bölcs-kínai öregember a maga jogán sosem kerül be a filmbe, érted? Tehát pusztán csak azért, tehát egy jó kínai karaktert, vagy egy szimpatikus kínai karaktert, vagy bármiféle kínai karaktert, hogyha nem arról van szó, hogy van egy ilyen rohadt kegyetlen maffia, amelyik le akar számolni az amerikai életformával, akkor, az, akkor a kínai csak úgy nem kerül be. Szerintem nem a Kínaiakkal kapcsolatban igaz, nagyon komoly előítéletek élnek az amerikai jó, társadalomban, jó, és jó. A, a Hollywood még nem tudta integrálni a kínaiságot olyan módon, ahogyan jó, a, a, ahogyan a feke, feketéket már tudta integrálni. az arab vezető, második az indián, nem, és nem. utána így hihetetlenül a, nagy hiátus, és, és lehet, hogy aztán ott felmerült. De, de annyi pozitív ki, ki, kínai szereplő, meg távol -keleti szereplő van. J hogy úgy mondjam de Ha a, tud kung fuzni, akkor lehet, akkor behet, de, nem mehet, csak, de csak, semmi ha más. Ha bölcs, hogyha bölcs, hogyha tud taoista mondásokat szép angolságban. <gül> és még némi kínai akcentussal. Jó, de csak akkor, ha valami vajákosság, valami vajákosság, vajákosság, a csodakő vagy valami ilyesmi kell hozzá, hogy a kínai karakter bejöhessen. Nem mondom a maga jogán, tehát pusztán úgy, ahogy egy feka bejöhet, tehát a feka nem úgy jön be a, a, a, a, a filmbe, vagy a cselekménybe, hogy ő hoz magával egy totemállatot, Érted? Tehát őnek nem kell, ő neki nem kell ilyen, nem tudom én, mindenféle ilyen Ilyen vajákos a saját kultúrájából, az amerikai kultúrába. Hát hogyan került ez ide? És akkor megjelenik a kínai bölcsöregember a hosszú szakállal és elmagyarázza. Tehát Jó, ez, ez lehet az alapja ahhoz, hogy egy kínai bekerüljön ebbe a filmbe. Az a lényeg, hogy a politikai korrektséghez Hollywoodnak bűntudatra van szüksége. A feke fekedékkel kapcsolatban nagyon komoly bűntudatot almoztak fel, és századokon keresztül rabszolgaként dolgoztatták őket. Ilyen módon sikerült a feketéknek bekerülni ebbe a mainstream elfogadottság körébe Hollywoodban. A kínaiakkal szemben nincsen bűntudat. A kínaiakkal szemben nagyon komoly félelem van inkább az amerikai társadalomban. Nem is nagyon integrálták őket ebbe a, ebbe a kultúrába. Hát ez azért, ez azért, azért úgy gondolom, hogy megfigyelhető. No, és akkor, hogyha már játékoknál tartunk, akkor van, nem tudom, hogy tudod-e, hogy az Oktatási Minisztérium fejlesztésében is vannak, vannak különböző gyalázatos stratégiai játékok, sőt, most még azon is túlmenve, Freedom Fighter néven, ugyanazon a néven, ahol az Oktatási Minisztérium egy nem egy off offline játékot, vagy nem számítógépes játékot csinál, ugye, aminek a, fődíja, a hogy egy moszkvai utazás, aki a legtöbbet tud 56 ról az a középiskolai csapat az elutazhat Moszkvába, és most Amerikában megjelent, fejlesztettek valami The Freedom Fighter néven egy ilyen képregényszerű játékot, amelyik hát körülbelül a Hát a 90-es, a korai 90-es éveket idézi grafikájában és, tar és tartalmában, és az 56-os forradalomról szól, és, és valami egészen elképesztően színvonal általánosságban. <gül> én akkor tényleg nem értem, Jó, hogy De ma ez egy úgy, mondja, kios de... szoftverfejlesztő, van, van mit tudom én, hát ott van, akik az Imperium Galaktikát csinálták, az, az, az külföldön. külföldön ez nincsen tőkerős megrendelő, hát nem gondolt, hogy a magyar állam vagy a. Nem tudom, milyen kulturális minisztérium az majd egy tőkerős megrendelő, aki annyit tud fizetni, hogy azért normális játékot Szerintem nem simán tudnak, szerintem simán tudnak. Hát nem fordítanak erre. De tudod mi a szörnyű, hogyha el akarsz egy ügyet fogadtatni, akkor számítógépes játékot kell csinálnod belőle. Nem, nem, nem, nem ez a nagyon súlyos? De sem ez nem, ez a sem bajnincsen, csak nyomasztó. De... csomót játszok ilyen stratégiai játékokkal, és nincsen egy normális stratégiai társadalom játék. Itt figyelmét fel akarod hívni 56 hatra a stratégiai játékot kell csinálni, ha a ügyre vagy a palestinoknak a szabadság harcára fel akarod hívni a figyelmet, akkor az afkár médiának kell csinálni egy ilyen Freedom Fighter játékot, hogy a világban felfigyeljenek ő rájuk. Hát ez borzalmas. Hát gondolj már bele, hogy ez milyen már. Tehát, ugye, szerinted, ez sem mi gond? szerinted ez teljesen oké? Okay? Szerintem igen. De miért mi, mi a hát Neked, meg... neked az a... A... a számítógépes játék is egy médium, a számítógépes játék. Na jó, de is... jó hogy ez a a hogy ez, megismerés, meg ez a meg emberek... ez a ez, a... ez a számítógépes játék ez az ablakunk a világra, a keresztül érintkezhetünk a világ folyamataival, szerintem amin keresztül ablak. az érzékenységünk felkelthető a világ folyamata iránt. Szerintem egy ablak, szerintem egy ablak. De a úgy tűnik, hogy ez az az ablak, miért, miért ez az az ablak, akarod Én nem befarazni akarom. Én attól szép, nem akarom Nem nem nem. Miért több ablak nyílik ki De nekem nem úgy tűnik, hogy a sok ablak egyike. Én úgy, én úgy látom, hogy ez az az ablak, ami hogyha nem lenne, akkor sötétség borulna a szobára. Nem, nem, a, én a, nem befalazni akarom. A, én újabb és újabb ablakokat szeretnék nyitni. Azt szeretném, ha ez egy szellőző maradna, mert körülbelül az lenne a funkciója, nem pedig hogy a fényforrása legyen. Jó, van ablak, akkor az a hollywoodi film. Tehát, hogyha, hogyha meg kell jelölni valamit, ami, ami iszonyatosan manipulálja, befolyásolja, meghatározza az embereknek az értékítéletét arról, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a követendő életforma, és mi a nem követendő életforma, akkor az egyértelműen a Hollywoodi film. Az Afkár média egyébként, amelyik a, ezt, a, ezt a számítógépes játékot, ugyebár az arab kezdetekről, vagy a, a, muszli, a muszlim világ kezdeteiről és kezdeti harcairól, meg a, a Mohamed prófétát követő éveknek az arab tér a közelkeleti régióban készítette ezt a játékot. Már korábban is készített számítógépes játékokat és ezzel is a muszlim ügyet próbálja meg megtámogatni. Ilyen játék például mindkettő fontos tudni, hogy a palesztin izraeli helyzettel foglalkozott. A tavaly megjelent Under Siege ostrom, ostrom alatt című játék, igyekszik ellensúlyozni a nyugati videójátékok arabokról és muszlimokról festett képét, amely a közelkeletiek terroristákként ábrázolja. A nyugati hagyományokkal szemben az Under Siege a palesztinok harcát az arabok szemszögéből mutatja be olyan muszlim karakterekkel, akik önvédelemből harcolnak. A játék első jelenetében két arab fiatal, Maen és Ahmed feladata, az 1994 es Hebroni mecsedben a Hebroni mészárlás megakadályozása, mely során az izraeli Baruch Goldstein egy mecsetben 27 imádkozó palesztinnal végzett. Emlékszünk erre az esetre? Jó, de azért ez forgató, tehát hogy... de itt, most a, itt most a zsidó a terrorista, tehát így megfordították a gépletet, nem akar, tehát meg akarják szüntetni ezt a, ezt a negatív képet a palesztinokról, hogy ők mind terroristák, ezért rögtön a két palesztin fiatal feladata, hogy, a, hogy az izraeli Baruch Goldstein terrorberényletét megakadályozza. De, de aki, aki ugye, ugye zsidókat támad meg és, és, és, és nem nem be, nem nem nem nem mély nem mecsetben nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem pont az a nem hogy ők most nem nem a nem nem a nem nem nem nem nem nem nem a nem nem és nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem Hát igen, a kritikusok szerint, kritikusoknak is ez a véleménye, olvasom a, a hírportálon. Az Under Siege nem tesz többet annál, mint hogy megfordítja a stereotípiákat, és a muszlimokról festett képet, ezt az extremista karikatúrát a zsidóságra aggatja. Egyébként ez egy százezer ezer dolláros költségvetésű projekt. Konkrétan ez a legutolsó játék, és a, kiadó, és a kiadó, amelynek gondozásában megjelent, egyaránt támogatja a konzervatív és liberális hangvételű iszlám témájú kiadványokat, tehát soha nem, soha nem fundamentalista. Tulajdonképpen az iszlámban is úgy tűnik, megvannak ezek a, ezek a kísérletek, hogy nyugatkompatibilisé tegyék azt a civilizációt, és megpróbálják ezeket az ablakokat, míg hogyha ezek a számítógépes játékok terén is nyílnak, a nyugati világ felé egyre, egyre szélesebbre tárni. Miről beszélnek a közép műsorvezetői adáson kívül?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 Áruljátok el nekem, miért jár Ababotond úrnak alanyi jogon az évvégi 20 milliós célprémium, kérdezi Francesco. Nem alacsony jogon járhat azt még mindig jóvá kell hagyni, Nem, Hát, hát stúdiókiadás fizetésnél, jaj, jaj, jaj, de Jó, de igazából, tehát hogy önmagából hogy ilyen mérvű prémiumok meg fizetések vannak, vagy mondjuk egy olyan posztot betöltő ember mint abba botond, az szerintem teljesen rendjén való, mert, mert, mert az ilyen, az ilyen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 Tehát a 20 millió forintnak se, se, se, semmilyen szerepe nincsen, nem is kéne, hogy felmerüljön, egyetlen dolognak kell felmerülnie, vajon a BKV vezetője az alkalmas-e a feladatának a betöltésére, is. különben ez sem egy igazságos És felmerés, ez a kérdés, kevés kérdés egy módban. Mert, mert, mert, mert azért a fene tudja, hogy, hogy mekkora mozgástere van mondjuk a BKV vezetésének, szerintem mondjuk a tulajdonosnak a felelőssége azért az rendű ebben az esetben, hiszen ő ennek a vezetőnek a munkájával most már 16 éve elvége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 Ki, ki, ki a hazuk féreg, ez a kérdés. Csak nem ababotond. Ti már láttatok ö, kit, kínait a temetőben? Hová temetik őket? Vagy örök életűek? kérdezi Izozó.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 nem találkozott ön törvényszéki orvos, vagy magyar rendőr, vagy a temetkezési vállalatnak bármilyen alkalmazottja. Várlott, Álljon fel!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 Tehát a magyar állam védi a saját határokat. Felőlem az útlevelembe azt ültetnek, amit akarnak, de az én bőröm alá ne ültessenek nem, nem, semmit, mert áll, odarugok. Ez, ez csak egy magyar megoldás. Ja, ja, ja, csak hogy, mert ez felmerült, tehát hogy ez, ez van egy ilyen fejlesztés konkrétan, és ez megvásárolható. Tehát, ja. És jelenleg nem tudom, hogy léteznek tehát Jelenleg dolgozzák ki ezekhez a fejlesztésekhez a törvényeket az Egyesült Államokban. Hm. Jellemző egyébként, hogy az Egyesült Államokban jelent meg az, ezzel a dologgal kapcsolatos érzékenység. Az az érdekes a dologban, hogy nincsen törvényileg szabályozva. Tehát jelenleg jogi lehetőség van arra, hogy egy állásinterjú során feltegye, feltegye a munkáltató a munkavállalónak azt a kérdést, hogy ö, ö, ellenkezik -e az elveivel, vagy beleegyezik-e abba, hogy cipet ültessenek bele is. Hogyha az illető szeretné megkapni a munkát, márpedig szeretné megkapni a munkát, nem azért ment, ment állásinterjúra, mert nem szeretne dolgozni, akkor azt kell, hogy mondja, hogy igen, beleegyezem. Ezek után belédültethetik a cipet, mert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 itt olyan öm, sugároz, és akkor utána az a másik eszköz az, ami majd a számítógéphez csatlakozik meg, ami jelzi. Én nem így tudom. Én, a, én, a, én, abból, a, én abból az infóból, amit, ö, amit beolvastam amit még a rádióban, mondom, hogy olyan négy, négy, mennyi, két-három héttel ezelőtt, abban kifejezetten arról volt szó, hogy egy ilyen szem alapján követhető az illető. Uh -huh.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 Nagybecskereken, vagy nem, bocsánat, ez nem Magyarországon mit tudom én, falun, Kovács Sándor. És akkor a 40 éves nigeri és egy szót nem tudott magyarul, a képzelte, hogy ez Magyarországra. Geniális. Mert előfordult az, hogy tudom én, niger orvosnak a gyereke Magyarországon született. Na de ez teljesen feketes rák volt, és soha nem járt Magyarországon. Azt tudta, hogy hol van. Tök a, ami a legjobb, vagy legviccesebb az, az, hogy mesélte azt, hogy Magyarországra érkezett egy kínai pasas, de ő vonattal jött.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 tehát ez több százezer forint. Vagy és gondolj bele, a... hogy mennyi emberről van szó? Hát igen. Jó, hát kibír... Kibírja ezt kapacitással. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Sziasztok. Hello, hello. Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölstelen, aljas és alantas. Ez a Szélső Közép Média kritikai fóruma.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 Te jó atya úristen, mennyi kalámbó epizód van? Tehát most már vagy olyan, mintha legalább tíz éva vagy egy örökké valóság óta folyamatosan adnák a kalámbót, és akkor van egy csomó ilyen egészestés kalambó, meg epizódos kalámbó, meg részes kalámbó, meg én nem tudom hányféle kalambó van, és, és újra meg újra ugyanaz. Tehát aki tényleg...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 Elkövetett hibát, saját kelepcéjébe esik, és kalambúrárokkia a bilincset, és vége. És mindegyik.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 Azt nem tudom, hogy megfigyelted el hogy a kalámbó sorozatokban nem csak, nem csak ez a dramaturgia az állandó, hanem a, a negatív karakter is folyamatosan ugyanaz. Tehát, hogy mindegyiknek valami beteges kényszere van arra, hogy spanoljon a kalámbóval, és hogy, és, hogy, és hogy együtt oldják meg a de Ezzel akarja elterelni magáról a gyanút. Tehát pontosan ugyanezt a stratégiát választja de, de mindegyik. Mindegyik jó, nem volt talán egy vagy kettő rész, amikor én láttam Már amit... az, öt, az ötödik percben elküldte őt,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 van egy olyan olyan elem. Igen, igen, igen, igen. de tényleg olyan, mi... olyan isteni közbeavatkozás, amire semmifajta magyarázat nincsen, de hát... Olyan, nem... mint Jézus, amikor föltámasztja Lázárt, nem?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 Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölstelen ajas és alantas. Ez a szélső Közép média kritikai fóruma. És folytassuk akkor a többi, milyen műsorok vannak még Róbert.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 az esetek egy jelentős részében arról van szó, hogy ilyen levitézlet, kiöregedett pornó sztárokat, majka, akiknél hát a me mellüket látni, hogy mondjam, a, a, csa a, csa a csa csajok igazából még el kezdik a mellót rendesen, amikor már végeznek is. Egy részről. Más másrészt ször szörnyű majkának, tehát hogy én, én általában nem bírom ezt a fajta stílust, amikor egy 21 nehány éves férfi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 Szóval, én szerintem a kultévé, TV az tényleg minden alulmúló gyalázat, hogyha viszont kíváncsiak vagytok arra, hogy a mai kalambót csak egy-egy kicsit visszatérjek, miről fog <gül> szólni rá. Meg, a sajátos, ne nah, hát van-e annyi esemesünk van, hogy az valami döbbenetes. Én szeretem a kalambót, rohat jól lehet szunyálni közben, csak mindig felébredek azokra a szemét hangos reklámokra, írja fegyka. Jó fegyka nagyon vicces rác. Uh, uh, y -y. Aha, érthető, kurafik. Ti a ballon hm. Üdv.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 Hát kérdés, hogy Sherlock Holmes-val mi lenne, hogyha kalambot nézetnének vele folyamatosan. <gül> <gül> Valószínűleg <gül> egy folyamatos opium delirium <gül> a De uh, amíg azt akartál elmondani Sherlock Holmes kapcsán, hogy neki megvan különben bizonyos tekintetben, legalábbis én annak tartom aztán, hogy ezzel vitatkozni fogsz, az amerikai ellentétpárja. tehát Tipikusan megint egy olyan karakter, aki minimálisan sem szerethető, és ő kodzsák. És kodzsák, kodzsák, kodzsák nem az intellektus, az, amivel bevilincsen. Hát. <síns> az oczuán stílusa. Az oczuán stílusa. De azt olyan olyan, olyan, olyan arogánsan tudja előadni. Azt Koncz a magyar hangja? Nem Koncz Gábor. Inká, Mint, mint, mint tig, inke, inke, az az meg, amit legutóbb is már helyesítettek minket. Igen, legutóbb. Jó, hát a magyar szinkron az zseniális. Tehát akkor is elmondtam, meg, megismétlem, ahogy Kalambo azt mondja, hogy pici nyelm. Nem mondja, azt mondja, hogy pici És így mindenkit olyan guztustalan módon bánik a kollégáival, tehát, hogy nem tudod, hogy ott, van, ott van az ne, a Stavros, a görög, a kö, kö, kövérkés görög ember. Hát az a szerencsétlen, hogy körülbelül De. úgy kezeli, mint egy kifutó fiú, tehát, mint egy pizzafutár, hogy fiam, most menjél el ide-oda. Aki felé van benne némi fajta, hát, tisztelet, nem? Kodzsak, de ez egyetlen <gül> nem respekt, jellemző. Ne. Némi fajta respekt, de, de, de ez a respekt sem abból fakadt, hogy, hogy bármilyen, amit az ember, ember lerakott, hanem, hanem, hanem az, hogy van egy baráti viszony, ez a konkrét közvetlen főnök. De, de, de, de Kodzsák az ő irodájában is úgy megy be, hogy, hogy mindjárt lerakja a egy felsőjét, és felrakja a lábát az asztalára a főnökének. Tehát. <gül> Jó. Kodzsaki, Kodzsaki és Sherlock Holmes ez a két legkevésbé sem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 A gyilkosság háttériben zavaros szerelmi húzódnak. A nyomozás kezdeti eredménye, a tettesek újabb elkövetésére kényszerülnek. Hát nem csoda, Kalambó már a kezdet-kezdetén kb. átlát a szitán. Nem is lehet csodálkozni ezen. most az az érdekes, hogy ez a Kalambó a panoptikumban, Kalambó Londonban, ugye London, a Tucson panoptikum, ez a Shakespeare társulat, az összes sztereotípia felhalmozódik, és hát Kalambó fel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 A szélsőközétnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átveheti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse a az intellektuális nyereséget a szénső középosztja.